Розь дав гасла. Засурмили у срібні сурми вістовці, і почалась славна лицарська забава. Першим герцем була оголошена стрільба з сагайдаків у мету. Ядвіга зняла з пальця свій перстень коштовний і офірувала на дар. Його повісили на високу віху. Мета була надзвичайно трудна. Діамант іскрив на сонці, як велика крапля води. Треба було надмірно... Острого ока і вірної руки. Ушикувалось лицарство, І почережно стало сагайдаками виступати до віхи. Засвистіли у повітрі перисті стріли. Більша частина їх пролітала повз, То минаючи геть, то черкаючи злегка той перстень, Але жодна ще не збила його з шовкової нитки, І не скинула до ніжок його господині Красуні. Ось виступив турецький лицар. І натяг свій міцний лук. Дзенькнула тятива, заспівала стріла і вдарила майже всередину персня, тільки не збила його, а прицвяхувала до дерева. Гучні похвали й оплески залунали навколо. Але завдання не було справлене до стоту перстень не впав до ніг, і турецький лицар, приклавши руку до чола й до грудей, не наважився підійти за нагородою до князівни. Тоді виїхав на своїм білім сам найясніший і пустив до мети крилату стрілу. Свиснула, звелась легкопера, і влучила саме всередину персня. Але наконечник розбив надрізаний вже стрілою турецькою перстень і вишив з пробоїни ту стрілу. Дві половинки персня розлетілись геть у різні сторони, а дві стріли, закрутившись у повітрі, впали краєм вону князівни. Піднявся страшенний гвалт, Віват, слава королю, нех жиє, залунало всюди. Засурмили суремки, загули тулумбаси і покрив усе гуркіт гармат. Король уклонився на всі сторони, але сам не підійшов до князівни, а скочив з коня, взяв під руку турецького лицаря і з ним разом підійшов. Ще більший галас окрив їх і змов зразу. «Торице Герцова», — обернувся до Ядвіги король, — «честь першої нагороди належиться обом нам в рівній мірі, але сама нагорода розбита. Уклоняємось твоїй ласті, або скарай за нашу незручність, або пробач». «Перед стрілою нашого найяснішого короля і звітяжця ніщо не може устояти. Ні золото, ні криця, ні камінь, ні серце». Усміхнулася вона привабливо. «І дай Боже, щоб так, як мій перстень, розпались перед королівською милістю всі вороги. Тільки всю мить я спізнав неоціненне моєї корони багатство. І тим поки щасливий, – сказав найясніший, притискаючи руку до лона, – але перша черга моєму славному суборцю». І він повів рукою до лицаря. Морза виступив уперед і, зложивши руки на грудях, став на коліно перед князівною. Ядвіга зняла своєї сукні, оздоблену самоцвітами за стіжку, і причепила її до чалми. Он найясніший сонячний промінь. На кого раз ти впав, тому вже не жити в смутній темряві. Ядвіга наділа королеві на палець другий, многоцінний перстень. Найясніший лицар поцілував руку князівни і промовив чуло – «Найперстень цей буде порукою мого щастя!» Страшенний гарматний гуркінт з галасом і хвалебними сурмами розлігся в ту мить і заглушив королівські слова, але їх почула ядвіга, і серце їй загорілося таким запишанням, такою гордотою, яких вона ще не зазнала в житті. Личенько її променіло зірницею, очі палали від захвату, серце солодко тьохкало. Влада без края, і неосяжне величчя. Нічієї волі над тобою не буде. Король – край твоїх ніг, і нема кінця твоїй силі. Ядвізі затуманився світ, і вона схилилась до високої стінки кріселка. А тим часом в урочисту браму в'їжджало попарно ще інше лицарство. Уславлені імення вигукувались героями і лунали в повітрі. Ці лицарі були одягнені в зелені жупани. Всіх поглядачів зворушила цікавість. Починалась улюблена старопольська потіха метання дротиків. Лицарі налітали, ганяли, силкуючись до одного влучити з песком дротом з набіленим крейдою і наконечником. Вони зручно вихилялись, відбивались, і кожний хвацький митецький рух викликав бучну похвалу.